Lidé, život, doba. Doba. Dovolte, ať se dnes v tomto pořadu podíváme právě na ní. Jaká je dnes vlastně doba? Jedni říkají, že nádherná, napínavá, plná překvapení a uskutečněných nadějí. A jiní zase neustále opakují, že dnešní doba nestojí za nic. Ono je to asi tak, jako když se díváme na krásný obraz. Zblízka je to samá čára a barevná skvrna, ale odstoupíme-li o pár kroků, vidíme, je to skvělé dílo. Ale jak odstoupit pár kroků od doby? Zkusme to. Zkuste s námi prožít příhodu, která se sice nestala, ale která by se mohla stát. Představte si, že jste docela sám uprostřed přírody v širých lesích. Proč jste se tam dostal a jak jste se tam dostal, to je vedlejší. Zastavil jste se na pokraji mítiny v údolí. Je ticho, ani větevka se nepohne. Jen vysoko na bledém nebi letí pták. Ne, je to větší, to bude letadlo. Ale, ale co to dělá? Snad neletí střemhláv? Padá? Nebo je to snad proboha bomba? Ale vždyť to vypadá spíše jako raketa. Že by tu právě přistával pátý kosmonaut, ale což když je to přepad, útok nebo špionážní přistání? Honem raději někam za strom. Už to přistálo. Ano. Je to zřejmě nějaký nový druh rakety. Kdo si vystupuje? Raději zůstáváte přikrčen za stromem. Postava v zeleném skafandru se zvolna otáčí do kola a pak zamíří rovnou k vám. Co to? Jako by šla jisto. Už je u vás. Naklání se, uchopila vás za rameno a strká vás na mítinu. Co je? Co je? Nechte mě, co mě taháte? Já vám nic nedělám, jsem tu náhodou. No tak co se děje? No tak co si přejete? Promiňte, že jsem vás tak. Potřeboval jsem jen, abyste promluvil, aby se mi předvádět opravdu Překládací přístroj mohl vyladit na vyšší jazyk. Opravudit na vaši řeče. Nebojte se, potřebuji si s vámi jen chvíli pohovořit. Kdo, kdo jste? Připlaval jsme Opravduji. Přiletěl jsem z planety Emian v soustavě A. Cože? Snad z Marsu, ne? Nevím, které planetě říkáte Mars. Ta naše je ve daleké opravduji, ve vzdálené soustavě u Slunce A. Jistě tedy máte pro ní některá opravuji. Nějaký název, ale přístroj mi názvy nepřekládá. A vy tím přístrojem rozumíte česky? Ano, to je překládací přístroj. Tak se tu tedy mluví česky a vaše planeta je Česko. <sík> ne, ne, tohle je, tohle je země. Za vás. Ale ne, země. Země, tedy země koulé. Zemem je záčkem, ale teď mi řekněte, oč vám jde? Nemyslete si, že vám věřím, že jste jste, jak jste to říkal, je. Vy jste z Ameriky, víte? Nevím, které planete říkáte Amerika, ale já jsem opravdu z planety Emel. Jsme právě na průzkumném letu vás Opravduji po vaší sluneční soustavě. Zatím jsme zkoumali první a druhou planetu, ale nepřistávali jsme. Vyhledáváme jen ty planety, kde nám naše přístroje oznámí přítomnost myslivých, opravduji myslících organismů. A to vám mám věřit? Že jste si přistal zrovna v téhle pustině, zrovna tady přede mnou? Proč rovnou neřeknete, co ode mne chcete a kdo jste? Vy se tolik divíte, asi u vás ještě nikdy nikdo nepřistál. Já mám opravdu jen chvílku čas. Tohle je jen mezi přistání a musím se vrátit. Na velkou kosmickou loď po jednom obletu kolem vaší planety. Tady jsem přistál proto, že naše je toto místo udali jako vhodné. Byl tu jeden myslící organismus v opuštěné Radíně. No dobře. By... No dobře, ale já pořád. To je takové skoro nemožné. Ale. Prosím vás tedy, toto je, jak jste říkal, planeta Země. Ale nemluví se tu zemský nýbrž česky. Počkejte, to ne. Český to je jen jedna řeč, víte? Ale ještě se tu mluví více jazyky. francouzsky, rusky, anglicky, čínsky, zulukafersky. Tolika A... jazyky se tu mluví, jak to? No takto, prostě se mluví. Tahle planeta se jmenuje taky RD Zemlě, ale jestli si to tedy zapisujete, tak si tam dejte terra. To je latinsky a aspoň se nikdo neurazí. Prosím vás, můžete mi těmi jazyky něco říci, aby si je můj přístroj zaznamenal? No ale jak mám, no tak, tak já to zkusím. Co pak vy je neumíte? Já prosím vás, těch je. A u vás neumí každý všechny hm. a jak si potom rozumíte. Hm. Právě, že těžko. Tak počkejte, nejdřív na to mi půjde. Pište si do své mašinky. Zdravstvoj tě, tavářiši. Dobro požálovat. Mama varila rybu. On byl krugloj, syrotoj. Fiskultura, ura, ura. Stačí? No, tak teď třeba německy. Tak počkejte, co bych tak... Jo, to byla... Stille Nacht, Heilige Nacht, Ein, O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum. Dobře? No, tak dál, pište si, francouzština, Je mon cher ami, bon, souvenir, souvenir, <laughs> Tak to by bylo. Ještě jste říkal, zulu lukafersky? Oh, no, počkejte, lukafersky to neumím. Počkejte, anglicky řekněme. How do you do? Time is money. Mr. Blue, Oliver Twist, Twist, Twist, Sixteen Tons, It is a long way to Tipperary. <laughs> co bych vám ještě... Aha, španělsky. Kuvasi, jen kino, venceremos patria o muerte. No ale... To už je opravdu všechno, co umím. Promiňte, tohle poslední znamená, jak mi přístroj říká, zvítězíme vlast nebo smrt. Znamená to, že tady svádíte s něčím rozsáhlý boj na život a na smrt. To vás tolik ohrožuje zdejší příroda? Podle našich přístrojů se zdálo, že už jste dál. Zaznamenali jsme před se umělou radioaktivitu, slušné raketové pohoné látky, počítací stroje, jistopy, vodíkové reakce. A když tu máte, když tu opravuji, když tu znáte, pak jste poměrně dost daleko. Ano, to, to ano, vodíkovou reakci známe, to ano, to ano. A jak to, že vás přesto něco tolik ohrožuje? Přesto? Právě proto bych řekl. Tomu nerozumím. No. Bez něme to tedy raději takhle. Říkáste vlast nebo smrt? Přístroj mě opravuje, když si slovo vlast vykládám jako život. Co to tedy znamená vlast? To, to je takové území, víte? Překládá vám to mašinka dobře? Území, tedy část naší planety. No a na tom území mluví lidé vždycky jedním z těch jazyků. Takže vaše planeta je rozkusovaná opravuji, rozkouskovaná na taková území? A? Proč to máte takhle zařízeno? K čemu to slouží? No proč? K čemu? Ono to neslouží, ono to spíš vadí. Jak pak vám to mám vykládat? Tak já se budu ptat, v některých těch vlastech je sopečná činnost ne. nebo zvýšené záření? No to... to je na smrt ohrožení. Ale ne, ne, ne, takhle. Já vám dám příklad. Teď třeba Kuba. Jak jsem vám říkal, Kuba si, víte, to je takový ostrov. Víte, co je to ostrov? Překládá vám to? Ostrov, kolem něho samá voda, moc ano, vody, moře. ano, ostrov vím. A ten ostrov je ohrožen tou vodou? Ale ne, počkejte pořád. Vedle té kuby ne moc daleko je jiná země. Amerika, spojené státy. Státy? To je... Ale s vámi je, ale s Wiesel. Vy jste asi doopravdy z té daleké planety. Státy to jsou takové jednotlivé vlasti. A tyhle jsou spojené. Znamená to, že jsou i některé vlasti, které nejsou spojené? takové nespojené staty? No samozřejmě, totiž, no, no nejsou spojené. Právě některé ty vlasti jsou proti sobě, chápete to? To v některých žijí lidé a v některých nižší živočichové. Ani s vámi řeč, proč by? Všude tam žijí lidé, prosím vás. Co vy to máte za planetu, když tohle neznáte? Nezlobte se, u nás to bylo zřejmě jinak. My jsme zápasili těžce s přírodou, především. Rozumíte, já pořád hledám, jaké tu máte hlavní rozpory, abych mohl přesně určit stupeň vývoje vaší společnosti. Tak já si to teď představuji takhle. Je ostrov Kuba. Nechce pokrok, nechce se asi spojit s těmi spojenými státy. Spojit se je přece pokrok, že? A proto je ohrožuje. No, vy jste doopravdy spadl z nebe. Obráceně je to. Spojené státy ohrožují Kubu. A ne proto, že nechce pokrok, ale protože ho chce. Tak ty spojené státy jsou ve vývoji pozadu? Pozadu? Vlastně, no vlastně ano. Přese všecko. A Kuba se chce přidat k těm zemím, které jsou ve vývoji vpředu. Tak ono je víc takových zemí, které jsou vývojově vpředu? Te, teď jste opravuji, teď jste mi to znovu zase zamotal. Co si mám s vámi počít? Z kterého to vzít konce? Podívejte se, mluvíte pořád o stupni vývoje a tak. To tedy znáte. A u nás to bylo takhle. Napřed zvířata, živočichové, rozumíte? Ovšem, nemyslící organismy. No, tak... Potom opice, ty si pak otesali hůl, srazili s ní banány ze stromu, udělali si nástroje a byli z nich lidé, jasné? Myslící organismy se vyvíjeli na základě práce. Tak to bylo u vás taky takhle? No pak pochopíte i to, že se to pak dál vyvíjelo hodně složitě. Ty opice, totiž vlastně už ti lidé, se rozdělili na skupiny, potom taky ještě v těch skupinách se rozdělili na třídy, takové vrstvy. Prostě to byla taková... Oklika v tom vývoji. Po Moc oklik. ukazujete... Promiňte. Poukazujete na nerovnoměrnost vývoje. No, no, tak to jsem chtěl říct. A vy jste teď, teď v takové oklice? Už ne, zrovna to teď končí. Půlka lidí je z toho venku. Někteří se z toho teprve dostávají. Jako ta Kuba. No, vidíte, no, už vám to jde. A asi třetina jich tam ještě je v té oklice. A ti právě nás pořád ještě ohrožují. A proč? Což nejsou rádi, že jste se z toho už dostali? S vámi je řeč. Budeť by byli rádi, když z toho mají škodu. Oni z toho mají škodu, když společnost pokročí dopředu? Nezlobte se, ale už zase tomu nerozumím. Tak já to zkusím ještě chvilku se nezlobit. Vždyť to jsou věci nad slunce jasnější. Tak ta jedna půlka lidstva má socialismus, ta naše. Překládá se vám slovo socialismus? Přístroj registruje s poznámkou neúplně. společenství. to se dá celkem pochopit. Pro mě, za mě, opravdu to je neúplné. Ten váš přístroj je ale pečlivý. Ale aspoň, když to přiložil takhle. Tak ten socialismus, to znamená, že je všechno organizováno. Tak, počkejte, máte slovo organizováno? Ano. Sláva. Tak je to organizováno tím způsobem, že každý něco dělá a za to, co dělá, něco dostává. Dělá kolik umí a dostává tolik, kolik se toho stačí vyrobit. To je úplně přirozené. O to zvědavější jsem na tu druhou polovinu lidí. Ono jich už není ani polovina. Ale dejme tomu, Takí druzí mají kapitalismus. Počkejte, jak pak si to přeložíte? Co tomu říká ta mašinka? Uvádí slovo hlavní základní ale s otazníkem... No, to je opravdu náramný přístroj. To tam dává totiž správně ten otazník. To má docela jiný význam, víte? Kapitál to je, to je velký majetek, nahromaděný u některých lidí. Majetek? No, to, je. to je hrozný. Slovo organizovat vám to přeloží jako nic a majetek, takový obyčejný výraz, ten vy nemáte... No to je přece prostě to, co jednotliví lidé mají. Peníze, zboží továrny, pracovní síly a tak jídlo, šaty, domy a tak dál. Prostě někteří toho všeho mají moc, mají velký majetek. Ale jak si to mohou dovolit, jak si to ostatní dají líbit? No a, a co jim zbývá podle vás? Prostě pro ně nedělat a je to. <laughs> no to je to právě. To jsme udělali. My na té naší půlce zeměkoule. Tak jsem vás k tomu přece přivedl. Tak udělali jsme si revoluci a máme teď socialismus. Budeme mít komunismus. Teď jsme teprve v takovém přechodném období, víte? Ještě vám přežívá to staré, nová kvalita se ještě nerozvinula, že? To je to, nerozvinula, ještě moc ne. Ale když už je polovina lidí v socialismu, tak už to jde, ne? No, děkuji za optání. Teď už máte hlavní úkol zvyšovat produktivitu a kvalitu práce, ano? Tak je to všude. S tím jsou starosti v celém vesmíru. To jste mi udělal radost. To budu všude povídat. Lidi u nás totiž pořád fňukají, jako by si na ně někdo tu produktivitu schválně vymýšlel. Fňukají? <laughs> no, no fňukají dělají. Ach, ach, běda, ach, ouvej. No prostě naříkají. Naříkat to u vás není nemravné? Tak, a u vás to je nemravné. Vidíte, u nás je to naopak móda. Ono není všem jasné, jak to je, rozumíte? To je to přechodné období. Lidi jsou různí, spousta si jich myslí, že někdo za ně všechno vymyslí, co mají dělat, jak to mají dělat a že jim všechno přijde pod nos samo. A kdo má být ten někdo? <laughs> Hlavně někdo jiný než oni. Ona je totiž u nás na země hodně lidí, kteří jsou zvyklí starat se jen o sebe a mít se především sami dobře. A někdo se také může nemít? Dobře? Jak to? Jedině, že by u vás nebylo ještě dost věcí pro každého, že byste tu neměli tolik výrobků, kolik lidé potřebují. No to právě nemáme. Tak teď jsme se konečně domluvili. Vy si představujete pořád, jako bychom měli už komunismus a to vás plete. Vždyť přece naše přístroje ukázali, že už máte dost vysoký stupeň techniky kolem vaší planety krouží družičky opravují družice a na jednom místě jsme skutečně zaznamenali velmi silnou a odvážně rychlou vodíkovou reakci. Naše přístroje se přece nemohly mílit. A když ovládáte opravují ovládáte vodíkovou reakci, tak přece nemůžete mít nedostatek výrobku, to se nesrovnává. Aha, to jste zrovna viděli některou zkoušku s vodíkovou, tou, tento, no, nechme toho radši. Techniku to my máme, to ano, totiž máme ji, ale ještě ji jak používáme, víte? Ne dost pro výrobu, ale spíš jinak. Promiňte, mám tu první signál ke stavu tak mi to rychle ještě osvětlete, opravují vysvětlete, hlavně tohle. Techniků máte, socialismus máte a přece tu je i kapitalismus a lidé v socialismu naříkají. Víte, my tady na zemi máme totiž takovou jednu nemoc, sobectví, ale to vám ovšem ta vaše mašinka zase nepřeloží. Přeložila, to je přece v určitém období vývoje všude, kde jsou myslící organismy. To je přece společenský přetvořený put sebezáchovy. Ten má živá hmota od samého začátku. Tak ono se na tohle stůně všude? No to je škoda. Tak to nám asi zůstane. Určitě ne, to se přetvoří. Nakonec budou tenhle obraný put pocitovat všichni společně v obraně proti přírodě. Víte, stejně jsem rád, že i tam u vás nebo vůbec na jiných planetách máte taky takovéhle věci. Člověk by si připadal tak uboze, že máme tady na zemi samé takové zmatky a svízele. Všude je něco. I v nejlepších rodinách, víte. Je. Totiž i na nejlepších planetách. Jak? Ale nic, nic to. Všude je něco. Buďte klidní. Přece bez rozporů to nejde. Okamžit. Mám za minutu stát. Moc vám tedy děkuji, musím nastoupit, děkuji a čekejte naší velkou expedici na vaši planetu. Já vám k tomu zahraju. Naschledanou. A kdy? Za poločas rozpadu vizmutu. nashledanou. Za poločas rozpadu Vizmutu. Hm, kolik to může být let? 500. Ale což když jen 50 nebo 30? Lidi, pospěšme si, ať to tady najdou už o mnoho lepší.